Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu, As-salamu ala Rasulina Muhammedin Wa ala alihi wa ashabih as Wa men tëbija hum bi ihsanin ayyum ildin Allahu në madhru ar e falin dhe rojmë Dhe vetëm për ti ndihm dhe falin e kërkojmë Në salavdata dhe bekimët Allah Që ofrim i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familjetin, bi shokët dhe gjithat që ndjekin Rrugënë ti dhe në fundë të kësaj bote Në rrugënë të zërë Edhe sot në këtë ditë dit po të bekuar ditë xumaje, po takohemi në këtë vend, duke lutur Allahun të, të mënduar që të ne pranon veprat tona të mira, dhe i falë Zotit mëkatet, dhe të na udhëzon vazhdimisht në rrugën e drejtë. Ne kemi filluar në takimin e kaluar, do të xumane e kaluar, me shpjegimin e hadithit të pejgamberit aleyhis sallatu selam, si se flet se kush është njeriu i mirë, madje kush është njeriu më i mirë, dhe çfarë janë veprat që Allahu xhella xhela lui don to dy pyetje janë pyetjet më kuriozore që e interesojnë njëri me fytyrën e tokës. Si më bujdashum te Zoti dhe cila është rruga që mshpijem që ndër atje. Ne kemi thënë se pejgamberi ka thënë, njëri më i mirë, njëri më i dashur është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit. Aqimos shumë çji bën dobë njerëzve, ja shojin hall kohajrin, çji është njëri më i mirë. Ndërsa kur ka fol për veprat më të mira, Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pastaj ka përmend se vepra pa thënia te Zoti xhallahu ala është disponimi që ti ashaqton një besimtar me gëzimin e musliman me disponu, mos më shqetsu, mos më hidhru. Gjë që përsojë që ka përmend pejgamberi për për alaihi salatu wasallam është të largosh bringën te ushtia e musliman dhe nëse ke mundsi edhe borxhat me ndihmë me Ila. Sto kanë qenë katër vepra që kemi vull për tonë të takimin e kaluar, që Zoti i Gjallëlori dën më së shumti. Ne kemi thënë se në hadith, që i duhet të trajtuar këtë hadith, ka edhe disa udhëzime tjera që janë plotësim i kësaj përgjigje. Në pyetjen që i është bërë Muhammedit (salallahu aleyhi wasallam) se kush është njeriu më i mirë dhe cila janë veprat më dashura tek Allahu i Gjallëlori. Andaj pas tonë katror që i seca Vajzden Muhammed Asom të këthën Në vazhdim të hadithit Të ecëi me një besimtar Të shkëj me një musliman Me një njëri Edhe me i akry një pun Me shku me ecë me ta Me i një mu Me konkrah i ti Qaj me kry një pun Ka thënë për mu është me dashën Se një mu i dit Me umshel në gjami të me një t'ikaf Gjamija për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Domthon të ndërrua zot një namaz më e fal në xhamin e Pejgamberit, ështëon so një namaz më i fal dikon tjetër. Dorso me i fal një namaz në çabe, ështëon so 100 mijë më i fal dikon tjetër. Për shkak sa të vënë në shajta dhe Zoti xhallahu te ka ngrit sevapin shumë për këtë arsye çdo musliman duhet që mu më përpiq ramë mundësi, elhamu qe Allahu s'e ka bue obligim për gjithë kan, po kush i ka mundësi. Mir <coughs> po mirë është njeriu më humunu më bu mundësit, qoftë me jetë, me mledh e mos më dal pikë sot dunia pa i pa ato vëna të çerta të vënë të bëkuar me shkruazotën e xhalatë me adhuru edhe me i kryet obligimet që kemi ndaj Zotit nga ato vëna. Andaj pejgamberi më ka thënë me gjithë vlerën që ka jumia jam në namaz 1000 namaze që më faltë na. Ose di ku ti atë për të nçiave. Për çka soi i ti kafe? Do andi si i ti kafe 10 ditë Ramadan të Ramazanit kush ka chef mshelet në xhami. Renë në gjami bëni badet Zdel As nuk bën muhabet kut As nuk ku vakt Po mbjullet në gjami Që ato 10 dit emram ta Me e kërku natën e kadrit Jënet më të mira dvitit E paramehdo për pa dhe pekamës Më jodhë dhe dit Po një muj dit më umshel në gjami teme Që fa vlire ka Do tët me dashën për mu Se kjo është me i net gati Një vlo të tem, një miku të tem Me i një mu, tëjti të këm punët të jëmë Ndruzër, gjitha i badetet Adrime që i bojmë nga për zotin qëllë Janë më rëndësi Janë të dobishme Nuk duhet besimtari asni pun të mirë me në në qëmu Që fara dhe kofta ja? Ka thënë përgambiri Salatu wa salam O të kunnara u ala u bësheqi temra Ruaj uni Nga zjarë i gjihlimit Qofta edhe me një gjysë më hurme Në të kuptim simbolikisht Ty doko të ja pavler Nështë ta një dhe centë Ndoshta ni 15 cent, ndoshta ni korë buk, ndoshta ni bardhak uji, ty s'doqen diçka të ndoja, ama dikujt i kryen punë. Prandaj mos e nçmasni punë. Gjithçka që ka është punë e mirë më në omëve. Mir po, edhe punët e mira janë shkolllë shkolllë, s'jan ket një. Me i bëu mirë, njerët është mirë, por me qelluaj dhe koësi është hala më mirë. E me qelluaj akrëboret hala më mirë është. E me qelluaj prindët më e mirë është e kësë herë. Andaj Gjitha gjithë mira, mirë po Dalojnë me zvete Pra ndaj edhe njëri <coughs> Ndaj Allah o gjithë levala Kemi obligime që duhet me i kry Po kemi edhe sunetë në file Ato jenë mirë me i kry Po jenë vullnetare Si kurse për shemull i t'ikafi Më mshilë jenë një gjamin, nuk është obligative Kur një e tonë mos më mshilë Gjuna zvanë, mirë po Me bo më mshilë një herë Shsevap shumë në manë fitë njëri E tash për e kamerës më po thotë Me umshelë në gjami është të vapë, mirë po, me inimu një njëri për mosh me dashon se me umshelë një mundet në gjami. E që ka në japë kë pjesë e adit me kuptu të ndërmëzër? Që ka në islami, si nga e regulan jetën tonë edhe si nga mësan që ne ti përshkallzojmë edhe, edhe, edhe përsaktojmë nivelin e punëve tona. Në thamë që njëri maj mirë është aje që është maj dëpeshme. E do bia, do bia që dikush e bën, është dy loja, po. Do bia që ja sijlë vetë vetës, edhe do bia që ja sijlë tjetërit. Ka do bia individuale, edhe ka do bia kolektive, shoqnore. Nëse tim shilësht në gjami, edhe adronë zotë në gjallë lëvona, kjo shumë dëbishme. Po do dë bia kësaj, kujti shkon, ty, ti mersevap, ti shpeblejesh. Mirë po, a përfitan kojshia jëtë pe i kësaj mshelje? Ja, së përfitan drejtë për drejtë. Nga se ti e msheljë, ti e ki se vapitë. Përëndaj, është dobi individuale. Ndërsa, me ecme dikan, me shoshnu dikan, te te krym punën, me inimusat munësh, kjo është dobi shoshnore, është dobi kolektive. E në islam të ndërruzër, në mësën, Zotë Gjallewala, që gjithmonë, përveq obligimeve caktume, mërmala të smunë në milonë për parësi kukujtë për zëvjetës, mirë për në shumis në rastave, dobija kolektive, dobija shështënore ka për parësi ndaj dobis individuale. Pra ndaj, sa so ma shumë njerëzë përfitujmë për dobis të onë, për i, i baditit të tënë, e qaq ma shumë shpëllim të ka lau gjëllë e u, u lakijëm. Në kështu ishtë me këtë përësime k fillimisht na e lufton individualizmin, egoizmin, smundjes shoqëtorë që po e rrezikojnë llojin njerëzor sot. Njeri mos mëkon veç për veten, egoist. Vir po më me menon që edhe të tjerë ju do të bëj. Edhe kur ky egoizëm është në emër të adhurimit. A po sheh, edhe kur ndoshta unë më egoist, po ky egoizëm jam është për sevojë përfitu, më pshën xhami. Asaherë nuk komin mëkon egoist, po mirësh më menon edhe sevojë për me adatë të tjera edhe se vahapin me mujtë me mundësume, me fitume tjerë, që gjithë mund besimtar tjetë, shështënor, integrum, shështëni, i do bëshëm për shështënine, për vendin e vete, gjithë mund ma shumë, se që e këshu në ështëta interes në ti dhe e këshu do binë e ti personale. Pra ndaj, pekamberi sa zëllëm, në kam su që ne gjithë mund tjemi dhe të tëtë me këtë vedije të pajisur për t'i bërë mirë tjetërit. Kjo porësi e fejga mërësëm thash Ne e luftan egoizmin Ne e luftan individualizmin Po gjithashtu edhe qëfar Ne e mësën një pi ibaditëve të ngaja Aja është Më mësën me më idhon për parësi tjetërit Para vetësën Në shumë pun Pra nej Allah Në gjelalu të ndërruzën në Koran Jo e dini se fejga mërësëm ka Levizë, është përngull nga mekja në Medine ka shku Nga mekja në Medine Më haqerët Shokë të pejgamberësëm që u lërguan nga mekja Shumica për tyre nuk kam pas mundësi me marë kurgjë me veti Një ndonë Të të tëtë si kurse delë refugjati Son i mëraj qatë dënë me veti Qatë mërinë nështë të nëjë pare shtinë gjemë shefa në dukata ma Kërësoria Son i mëraj Orendit e shpijës trektin me vetësën e mërë Dukujnë me vetësën e mërë me, me nësia ka me pështu shpirtën e vetë Më u lërgu me Nga, nga dhuna, nga presjoni, nga agresjoni, korejshve të mekës. Së kanë në në marrë shumësa në me të, kur ka shkunë me dine, shumisa për të të në nga njerës të pasën, janë shëndrunë në fukara. Ska pasë, i ka me të atje. Edhe ta që kanë arrit me martë i që kanë me vete, në gjysë trukë e plet për të një kanë zatit, ushtria, korejshnë ja u kanë marrë. Kur ka shkunë me dine, me dine asë së kanë qenë shumë të pas Ata ma shumë ka bu me të milëra Me, me, me bujëci Medina se s'kan si pas të rektit zhvillume Mekë ka pas të rektit A Medina ka pas të bujëci Kan milëhur me Me to jënë qështu ka pak Kan shqit, kan mara maska, ska, ska, Su konë e ekonomi e zhvillume Në të thot Ata për veti ja kan dalë në qysh Po me jartë tona ta refugjat për i mekës Konë problem E Allahu Gjallora Mi këpritin e nësarve Bandurit Medina se që ja kam bërë bandurë dhe me gës, e ka përmanë në Kuran. Qa që mjë këpritja të paharush me burnorja u kam bërë sa që, Allahu e ja ka përmanë në Kuran. E një prej, arsue pësa Allah i ka lavdhërum, Kuran është, u ju thiruna ala enfusihim, u ala u kane bihim khasasa. Allahu thot, ata, i jepnin për parsi vlaun dhe vet, edhe pëse vet kishin e voj për te. Do thot, ndonin buken, ndonin pastonin, ndonin kët Jep në tjetë, apo sëralisht, ai kishte nevojë vetë për to, a më endaj kimë tjetër. Jep kjo për parsi, domethënë nevojës së tjetët para rehatisë vetë vetvetes. Në tjetër ka nevojë, më mirë është më përmbush nevojën e dikujt se më përmbush rehatin edhe më përmbush thashta një luksin, luksin e tij. Prandaj besimtari i drejtë është ky që kështu e ka kuptuar Islami, se kuptohuaj për vetin individualist. Unë mëshkon xhenat, unë më ufal un punë të mirë edhe kaq, jo. Munohet që, këtë dobi me ndo me tjertë, me kun i dobi shumë për tjertë, edhe në aspekt në aso që je poson nga këtë dunja, por edhe në aspekt në uzimit e të të, të fjesë. Këtu egoizmi, në monë, të nëve dhezre ka dhe kuptimi tjetër, ma gjonë, te edinë sa so mirë është që pëfalesh, e që pëngjinën, e që je besimtarë ti shpërson me gjitha këto që Zoti Gjell kë, i Gjallë dhe i Gjilalit më shpërblyj dhe nesër më të çon në xhenet. Po ç'ky, ç'ky është ç'ky është shpëresa jon ta përcyta këto puni krym. Allahun më adhurou që përmë asist adhurimi ti jemi ndaj Allahut mirnjohës, falendëruas dhe Allahu të na shpërblym për këtë mirnjohje dhe na shnijën xhenet. Mir, por nuk duhet bësimtar me kon, më shpërveti. Mirë me dokët, udhëz me dokët mirësi më anëtor të familjes Ma kërbo atë, më kishëret, çish e kisha dot bukën me ta, e kishë dot ujin me ta, e kishë dot keçakin me ta, dojë edhe fen me ta, dojë edhe uzin me ta. Sot ti mundsit, nuk mundesh timë më zot kërkon largasoj. Mir po, rriu ka po gati, me fjalë të mira më në uzin, me ni porosit, bërem me vetin gjumo. Hajde tu i vesh provojë. Qëra sko kurdjë. Kurdjo zbot, provojë. Nostha don zoti, doon e e, e gjin veten, ni porosit mirë, në fjalë të mirë. Ajdkë është skem tonë, kur ju skuq këtë fjalë migra, po po po do kuhemi, po mësohemi, po, po përkujtohemi eksamrat. Prandaj edhe këtë doja me dikën tjetër. Nga se kit se opte kalla xhallahu xel leula. Kisht bëjmë me atë që zoti xhallahu xel leula. Prandaj besimtari duhet të jetë thash gjithmonë me këtë vendie. Dobia kolektive, dobia shoqërorë, ti je padurshim, ajo që e ka prioritet besimtari në jetën e tij. Madje edhe para in interesat e personal. Dë vazhdim, pegamberi sëmë thotë Dë thot, vazhdim të këti adithi Ka thonë Muhammedin Alehi, salatu e samë O men keffe gëdhabe Seter Allahu aurata E kush E përmban Vetën hidrim Jambulon Allahu të metët e ti Që njëri kërë të kapi dhënimi Ka ere Fletë fjallë që I bjen pishmoni për të mësën e Banë dhe prime Banë dhe prime që do me i zhbo po ftoni nuk zhbonin ato. Marr vendime që është pishmon për to, po sune anulo nat vendimun. Ne na kamsu pegamëson kë, në hyndnim mos fol. Mos më vendim. Na lu pak, qetsou pak, pastaj fal. Për këtë arsye ka thënë pegamëson, na kamsu që kur dikush është në hyndnim të madh, mos por mësmë fol. Mos fol. Ruaj gjuhën. Pastaj ka thënë ulo. Nëse i kuponi, para në veprë pakçe, e zhvendos vëmendjen ose ec, largohu pi vendit ku ta he, ka zgaktuar dhëmin. Thuaj au'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. O zot ruajm nga shajtosi ai po pushtin. Ai po pushtin me bukeç. Ta hik Allahu gjallë dhëmin. E njeri kur është i dhënshëm, mund të bëvë pra që thash tani vjen morde për to. E gjithkusht për neve ka era kur të humb kontrollin bon diçka që Më bëmë ai gjuti kush parë kish jap më hikë ato pun. Jo pse sjomun e çikë, po më morrë çish pas na bó. Morrë po çish pas na bërtit. O çu kë krakonuna, kë, kë, dhe morrë e ka thon pejgamberin, mos më ngushtuam, mos më torr morrë, dashmë tim blu Allahu morrë, më tim blu Allahu xhallatmetat. Pambojë vetëm gjithnim. Pambojë vetëm kur i ndihmosh. Mos merdh është vendime. Në njëri art tek pejgamberi alaihi salatu wasallahu alaihi dërgumi i, i Allahut, ma jap një porosi. Këshillan diçka? Peygamber sënë, e njëftë këtë njërë që shpesht i bëjka dhe kja më idhnu. i dhënu. I thalat të gdabë, mos të i dhëna. Thajera shuallë, e tjetër, thalat të gdabë, mos të i dhëna ti, qëka që këtë për ty qëka që është. Mos, mos, mos, do më onë, uh, e ngritë temperaturën e vetë vetës më i dhënim, se pas taj po bënë punë që po t'i prishtë në të këtjiratë. Prandje në ndërru kom mundsi që më bëu punë mirë shumë, me ndihmë dikujt, e më urgjë dikujt. Në momentin sa ato më thon fjal për ndhimmit, më e prish keq që e kanë më. Më ia thunë fjal tron që nuk mund të pastaj më omulsua atë cil me, me kusht që kam më mirë. Ani kujdeso. Kujdeso sa, do sta mundesh më lëndu dikon, lëndim që vërtet më ia gjet pastaj ilaçe. Prandaj besimtari kur është në situata të ndhimmit, nuk nuk shporthan, nuk flet mirë po. E përmenë Zotin Gjellegjallon, nërguet për të i veni, që të suot njërë, pas taj analizën qëfar ka ndonë, pas taj analizën situatën, e nëse kanë ojë me marë masa me folë një shka, tjetër fletë, tjetër masa merë kërë është, i qetë e ju nën presurë në hirdnimin. E hirdnimi ka mësi me kalu dhe dhe një më lefë, dohën me koni më lefosë, tani mojë me hupë komplet kontrolën. E ka thonë pegama së më të vazhdim të ad e kush e përmban vetën kër është i mlefosën, ta është kjo është ma nështë i dhënimi, edhe ka thonë pegamerësëm, me dash kjo njeri me shpërthy, mund e me shpërthy, se kare mlefosën, pa s'gudzune me shpërthy, se që ështët është situatë, s'gudzune me më përti, se mund e me në kushtuaj, ja, e tani ruhëm, ju jo kështët, ju jo ajtë që përmban lefin pëjtu këtët, ju Asoj që e ka muci si me gjithë, ja Për e ka mështëm këndë, ajë që e përmban mlefin O le ushe e një mdihë u e mdath Me pa dashtaj me shpërthy e shpërthen Me pa dashtaj me veprun, në bazë nëjët e ban Po s'përdan me po këtë Vecë për hirtë zotit e ka përmbledh mlefin e ti E ka, ka nalë në vetët i s'ka shpërthy Ka thonë, për e ka mështëm, kush Do tëtë e bën këtë, kush qushtu silët Allahu komë jamush zemrën ditën e gjykimit shpresë një e shpërblimtina. Don kur fartutë kushtojnë pa në gjykimet. Ditën e gjykimit njerëz ndëroruar shumë njerëz kanë me pas, kanë me pas shumë friksime, kanë me pas panika, trishtimë, do ka shumë e lehtë, do ka më kon ditë e lehtë, ajo ditë e vështirë Allah na na e lehtëoft atë ditë, më dal façëbardhë dhe më kalu façëbardhë. Nuk më kon shumë lart atë punë. Mirpo ko me pas njarës që Allah ko me ulargu gjitha grimës, gjitha thërmi të frikës nga zemra, ko me uambush zemrat veç fres, veç imit, veç mendim të mirë për Zotën, ata s'ka në pas frikë, kush që janë këta? Një për i këty nërtaj që mlejfën e kamojt, nuk ka shpërthyj. Nuk ka shpërthyj me bo, nëmonë, me bo pas taj kërdi para tjerve, Zotë Narujt me, me mlejfën e shpërthyj. Esa njerës të ndërruzër nështë ta më në mendë sa këtum i ka shpërtim lefi, nështë ta e ka vrat dikon, nështë ta e ka plegoz dikon, nështë ta është kacafit me dikon, është të rahme dikon, është ka, ka buve brime. Ma di ka, ka njerës të ndërruzër, ka njerës që nga mlefi i, i mal i shka këtum që është te i kalim i kufinit të hidnimit të një ka kalim mlef, nështë ta dhe i ka rafë mizd vetë, halam e pasoja është, Allah në rrutë, Dhe më voj, nëse më ia donë atë atë shnit me vet fëmisja ka prish me ato goditje, po nuk çbohet apo më. Prandaj ndamson pegamson kujdes, gjithmonë, sado që ti shi provokum, sado që ti jë, nuk, sado të dori me lefe, gjithmonë me të ngrymë poshtë. Gjithmonë na mirë, ka dalë një herë. Nga sa nëse e përmban vetveten, nëse kujdesesh, nëse vendos pengesa që mësh më shpërthy, e vendosni pend mes te dhe mes Shpërthimit Allahu këmë të amush zemrën siguri Dinë në gjukimet Këmë të amush zemrën shpres në ta Kime ku një sigurët Ska me pasë frikë për ty E të ndërdozët Nëse njërin këtë dunja Nuk shpërthen në lef E hub diqka Hub diqka për shamur E Allahu ja kompenzan me siguri dinë gjukimet A ka hub diqka Korgja Allah në këtë dunja Qka do që të lejsh për hirë të zotit duke shpesu se Allah ta kompenzantin e gjykimit dije se kur, kur e s'ke hupë kur, kur e s'ke hupë veç një send, veç e me argjun, dunja shkurt, e ke qitë në ton ka ahireti me e gëzu për gjithmon që shto kjo pun edhe të mlefi, edhe të idhimi po edhe të pun të mirët e gjithë qka si kurse një dit pejgamber e sa me ka pas një një kurban e ka thyr dashka dash sadok edhe i ka nun ajshës rrgjallana, qkepe Këtë kurban, qëke pjohë fukareve? Edhe e e ka di që pegamerësën një piesë, një hisët të, të dashit, e ka marak pegamerësën me hungër, ka qefë. Njëri, ka qefë edhe i me hungër. Edhe, ojshë e ka shpëndohë krejtë, qëtë piesë se ka shpëndohë. Ka do në pjaloj që të pegamerët dhe të hanë kjë që të pak aftën. Kër o ardhë, e i ka thonë pegamerësën, e shpëndohë ato që të tashë, sa i ku në zonë do më të Shkipë, do ja rësua, kret e kumë shkipë, veç një kofsh e kumë lonë, se diqë që e kumë lonë, që ato e kumë lonë. Qëfar të pegema sëmë? Tha, kret e pas ke lonë për eqë kofshës. Ato që e hajmë, së na e ke lonë ato. Ato që e këtë shkipë, që ato na e ke lonë. Që janë a jetë të këzotin gjëllë uala. Ato që a kemi hongërë, kemi hongërë, e ushku mo. Dhe ato që e lenë për zotin gjëllë uala, kur nuk hubë. Kur nuk dëmët a dikush me ta mush mense e pse si the e pse si bona kur at punje e bën për Zot më sipërmoni kur se kur ski më up. Ka se ka thon pejgamberi som men tera ka shei lin la au wadahu llahu shei khaira minhu kush elan ni pun për hirr Zot e kalon për kurjo. Që ky ka mujt të shpërthy. Ky se kanal tuta ky ka mujt më bërtit ka mujt më radikuj. Po për hirr vetë Zot e kanol vetveten ka thon pejgamberi som kush ni pun për hirr Allah te len Zot e gjallëuallë ka më ia ja kompenzuh ato që kalon më shumë madhnit. Ati po hyn pra me fjalët tek ti me Zotin. Thosh i Arap, unë për ty e lash këtë, tas ti kompenzoma këtë që unë e lash. Edhe mos ki galesë, kujt i ka me Zotin barçi? Nëna na barshi taj. Në nëna një se se sa ti jeni gjallë, s'unë lloj barshin që keni ndezur apo. Dashallahu xhallahu vazhdimisht jap njerëzve. Prandaj besimtari që kështu bën tek ti me Zotin. Dhe e fundit që ka thënë pejgamberi son para ku a sezonit, e fundit ka thënë pejgamberi son në lidhje me ato që nisën. Aty fillim tha pejgamberi son me ecën e musliman, me akrin një punë është më e dashur për mua, ai tha për vëti. E në fund tha edhe neve, tha o musliman, nëse dikush për juve e shoshnën i rin gatin një muslimani, deri soti plotsohet kërkesa, nevojat i kryet problemet Komë me ja forcuë Allah u komë ditën kër kaj më dridhë komë ditën e gjykimit. Komë me konë i sigur të dhe kë. kërën. Kërëna për shambull në njëri kërëni që është i smutë. E ke e thirën telefonë qëshjeve dhe mirë që e ka pak i smutë, Allah e të një mujtë, Allah e që e që kaqë. E ka vështu me konë së mujtë a një mujtë, djë mujtë, se ke e thirën ma oplën. Apo, të e ke krytonë, të e ke vejtën fillim. Mirë pa apo mos e ndaloj çm më pak mos e kryvesh me me, me me me me me një herë e pastaj jo për cilën sot ki mundsi me quft për smundje quf për barç quf për gale për çka tër... do quft <coughs> mudo me një gatë që nuk është obligative barç me don që nisi të shkon ditën në fund i bën gjuna jo kështu amaj që do zoti më e forsu ditën e gjytimit ajë që do më marr këto se vropa të moja mirësh me një gatë vëllon vetë te krym punën mos me lund vetë Ernismeta po adhiritë se përfundon edhe te tjetri në fund. Nga se shumë është çështë problem i madh, sipas së cekë e çeka të ndrozë që besimtari me harxum nga koha e tij, me dhën nga mundi i ti, tij, me shpenzuar madje nga pasuria e tij, që gjithsa këto të jenë në shërbim të teatrit, që ai të kryej punë, të largon telashe, bring edhe ai të përfiton nga ajo që Zoti gjallëna ka dhënë. E kështu Allahu na e kultivon dashninë Ekstoj Allahu xhallahu te nderozë na na shton mirësinë e na shton unitetin që po flasim për ta dhëta dhe kështu Allahu xhallahu na jap një lumtë në hep jetë lumdën, këtë dunjë edhe në botën tjetër. Prandaj këtu janë porositë e pejgamberit alayhis salam. Ky mësim i tij se ç'i shborsh njëri mirë, jo me me thonj njëri, unë jam i mirë, Zoti më ka mirë. Zemra e mirë leja Zotit, ai është e mbrahtëshme. Na kim thënë ti po punë të mirë Allah, se Zemra s'ta shojmë na. Na s'shojmë Zemra, ku e dimë se çfarë Zemra kionati? Na kim thënë po punë të mirë, i bën mirë dikujt Ea do të, të naso tentand, flet mirë, çikë është mirë. Ai që vesh për veten, çsyr për të tjerët. Ky thotë që dini jemi mirë, po pejgamber po ndryshë, po themun. Ai po ndryshë. I mirë është ai që i bën dobi, i bën dobi njerëzve dhe është i dobishëm për të tjerët. Allahu na votë të bëshëm të ndërrohet për vetë, për familje, për fshini, për njerëz. Edhe lutja Allahun gjithë lojë që kur sherrin, kur kur kur mos më apo. As me qëllim, as pa qëllim. Allahu na ruti që kur me fjalën tona kërkojmë mos më lëndu. As më duhet të na kën mësme e dëmtu. As më kurrgjo për vetë se më u b harë emir njerëzve. Çi kjo muslimani, çi kjo t roli besimtar në në, në, në jetën po e tij. Të ndrozim në fund fillimisht gjashtë një dhe plotësoni safat sa të mundi. Nrgulloni mirë sapuni, dhe gjithashtu mos harroj për hutbë se pasatje bashkua më ndryshe, një detyrë islame ka ardhur, ju dinë se vazhdimisht porosia është që të rreni gati edhe për vetëm juaj fillimisht ka të kati më të mira, por edhe më Më ndihmo dalë varurshme të kësaj riviste, e krahasojmos harrim prapë ju për kujtoi për librin e Hoxhës Mulla Stanit, kush nuk kanë dëgjuar ose ka pa, ju parashë që ta keni dhe të kujdesni për të ngase me të vërtet është investim i durr, njëri më nda diçka nga vetja ti për më i pas në shtëpinë e ti të përmbledhuran në gjuhën e ti, porositë dhe mësimet e Muhamedit alayhi salatu sallam, prandaj rëni gati sa të mundi, edhe kujdesuni për vetën ju e juaj për familjen juaj, investoni kë drejtim një investim më të mirë që e bëni për ju edhe familjen është që tu siguroni dituri të shëndosh edhe një libër të mirë që cilën, edhe nëse ju ndajë sociali vjen dikush e çel edhe ti e dekëndosht atëra po sot shteton dikush ty se vapet vjen në, në ahirat zoti është për lehtë që safaq ti ka pasuri çuat e ka pasuri do të thoni sa vëllahi sa të mundi dhe lani hapësirën për të jetë më hi me imran a zoti qof lehtë sallallahu ale Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam besimë e madhe